Partea a doua Capitolul 14 Era un triunghi, doi bărbați și o femeie. Femeia voinică, tânără, de o se care avea să facă celebre mai târziu pe Ingrid Bergman, plină de farmec, cu chipul rotund, de gura cărnoasă și fină, ochii meși de vacă, dar sclipiți de o inteligență din adâncuri. Unul din ei intra se ținând-o de braț să nu o piardă și când cu un surus răutăcios, luchii și o așeză pe ea lângă Ștefan și pe el Iura. Era a o clipă, o expresie descumpănită. Era de mult ani amantul ei și nimeni nu înțelegea de ce un tip așa ca el, surd de ureche și nu prea talentat, scria mici povestiri realisto simbolice, asupra cărora nimeni nu se pronunța când le cita în cenacul său, țina un cenacru, fiindcă era gazdă, dar pe care revistele literare le publicau nu se știe de ce, fără codeală. Nimeni, deci, nu reușea să priceapă drept cine se credea el că nu se căsătorea cu această adorabilă creatură care scria versuri mai bune decât proza lui, și care îl iubea statornic și cu fidelitate de atâta vreme. Cora Petrașincu, căci așa o chema, era un mister pentru toți, și dacă se duceau la prietenul ei la cenaclu, se duceau numai ca să o vadă pe ea. Individul care era bucureștean de-a doua generație, avea, sau cum spuneau ceilalți, era un bo cu nume de cal. Îl chema Sebastian Murgu. Totuși nu era lipsit de o anume forță din moment ce această femeie se învârtea și ea în jurul lui ca și când ar fi fost beastă și rezista la toate încercările prin care trecea, liberă fiind și atât de cunoscută și la care era supusă de toți bărbații din generația ei, pictori care schițau necontenit portretul, poeți care îi dedicau versuri sau chiar volume, tineri prozatori cu gâtul gros și cu succes de public, doritor să se însoare și să aibă copii cu un asemenea exemplar rarisim. Ce ținea legată de surdu acela? Îl înjurau cu exasperări înalte, în cafenelele literare, ridicând în sus un brat și îi zbucnind în hohote supe fiate. Ce paștele mamei lui îi făcea? Îi dădea bani? De unde? Că la cu nici măcar un ceai nenorocit nu servea și nici când la masa cu el nu plătea. Se făcea că n aude nici cu urechea aia Era clar că n-avea. Abia e ajungea pentru el. Atunci, ei doreau, și nu în secret, să-l vadă cu coarne, căci să fie părăsit nu mai aveau nicio speranță. Dar coarne, da. Și încă cum, numai să apară unul și să o trezească pe Elena din somnul ei. Căci cu frumoșii ei ochi mari deschiși, fata asta parcă era lovită cu leuca, adormită și parcă împrumutase ceva din surzenia parțială a nesăratului ei amant. Și iată că într-o zi, să fi fost un an, un an și ceva de atunci, în ceneaclu lui Sebi, căci așa îi ziceau, apăru un iz care era chiar omul dorit de toți. Bărbat cu o puternică personalitate, Tânări inginer care câștiga bine, îmbrăcat cu grijă, cu niște ochi care afăsau lucrurile și oamenii să se dea ceva mai întărăt dinaintea lui, Dan Lazarovici, căci așa afla că îl chema, puse stăpânire de îndată pe club, pe care îl deturnă rapid de la naivele lui îndeletniciri literare și l-a bătut spre ocultism, științele ezoterice. Le luă mințile luni în șir, cu enigme care stăteau deschise, vizibile, pipăibile, în fața oamenilor și pe care nimeni nu le putea dezlega. Îi lua încet cu misterul piramidei celei mari și a marelui Sphinx, arătând că astfel de cuburi de 14 tone, puse unul peste altul și șlefuite la milimetru, nu puteau fi opera unor ființe de pe această planetă. Că civilizația prebiblică a fost o realitate halucinantă. Că uriașele edificii din Tiahuanaco, că lemurienii și atlantizii care au trăit în Pacific pe un vast continent și care s-a scufundat în ape înaintea timpurilor istorice, ne-au lăsat din acest leagăn al umanității semne și enigme fantastice, care sunt dovedite pe bază de documente arheologice irefutabile. Ce știm noi cu știința noastră greoaie și brutală? Barbeau Armand a descoperit în zilele noastre lor potablă, aurul de băut, primul grad al elixirului de viață lungă. Are cartea acasă unde acest alchimist al secolului XX povestește el însuși istoria acestei descoperiri. Chiorenția, îndrăzni unul târziu să-l Mă, Lazarovici, exclamă el, de unde dracu ai născocit tu toate chestiile astea? Pe cuvântul meu că mi-ai făcut capul cărindar. Râs era. Ăsta era Ion Varlam, debutant de ardelean, cu capul pătrat, apreciat pentru spontaneitatea reacțiilor lui, a căror tâmpinie care se ironiza pe ea însăși era cea mai gustată. Țineau la el și fiindcă era băiat bun, când avea un ban nu-l punea la ciorat. Îl înjura însă să tacă din gură. A reflectat vreodată cineva de ce primele cuvinte din Biblie încep prin a afirma existența cuvântului? Reluase Lazarovici, care nici nu auzise întreruperea. La început a fost cuvântul și cuvântul era Dumnezeu. S-au gândit, îi interogase el, forța cu care Dumnezeu crease lumea era cuvântul. Nu era extraordinar? Putea cineva să afirme că e vorba de o simplă metaforă? De ce pur și simplu nu s-a spus? La început a fost Dumnezeu și Voința Lui, care a creat lumea. De unde au luat înțelepții care ne-au lăsat Biblia ideea despre cuvânt, dacă nu din lumea fantastică a civilizației prebiblice, care a pierit, dar în care cuvântul, prin puterea lui magică, putea smulge munții din loc? E oare de crezut că geniul lui Hristos a putut inventa el singur atât de minunate imagini pe care le-a folosit în scopul noii sale doctrine? în timp ce ele exprimau realități uluitoare ale unei alte luni, ale cărei urme de neșters subzistă în Biblie, la Platon, în memorabilele lui exemplificări despre Uriaș și în atâtea monumente miraculoase anterioare potopului și care zăpăcesc pe savanți, credeți că vă pot explica de ce, de pildă, eu pun acum mâna pe Ion Varlam și, iată, ploapele lui încep să se bată, se închid, continuase Lazarovici, ținându-i mâna acelia. Te somnioane, Dormi. Gata? Ai adormit. Ea spune, nu așa că te afli la polul nord? Ți-e frig? Cum, dracu, de-ai plecat acolo fără palton și căciulă de blană? Cred și eu că suflim pumni. Văd că dârdii, dar n-am ce să face. Și dacă n-ar fi fost în vineri pe care Ion l am început să o capete pe obraz și felul frenetic cu care și zbea și îmbrățișa coastele bățind de frig, ar fi căzut că Lazarovici se înțelesese cu el dinainte să se lase hipnotizat. Cora Petrașincu era fascinată. Eu nu cred," spunea ea mereu, nu cred deloc, cred că v-ați înțeles, e imposibil, încearcă și cu mine." I s-auzea tot timpul, în întâlnirile următoare, glasul irritat, când Lazarovici îi transporta astfel și pe alții în cele mai îndepărtate părți ale globului, de la Ecuator și America de Sud până în Asia Centrală și Capul Bunei Speranțe. Lazarović însă refuză să-i facă pe plat și nimeni nu înțelegea de ce. Știu eu de ce," răspundea el, porind astfel și mai mult misterul comportării lui. Eu luase sau nu lui Sebi pe Cora?" Nimeni nu știa precis, dar îi vedeau împreună, ieșeau la cafenea la tatru. Fără nicio îndoială, Cora înșela în sfârșit pe surdul ei amant. Apariția în viața cuplului acestui personaj neobișnuit se datora, așa cum aflară, lui Sebi însuși. Ceea ce, pe cei care să răcoarne groase pentru el, îi nedumeră acum când se întrebau de ce făcuse el acest lucru. că ar fi fost colegi în studenție. Ridicau iarăși în sus un braț, stupefiați, înjurând furioși de asta dată că, în mintea unui semen de-a lor, un bărbat poate locui atâta imbecilitate obtuză, fiindcă există și imbecilitate mai sprintenă și mai prudentă. La cum se ducea Adrian Popescu, prietenul lui Nichi, care era la ziarul unde putese angajat, redactor al paginii culturale. Era un descoperitor de talente, frecventat deci toate cineaturile. O adusese cu el și pe Luchi, pe care, deși medicinistă, o interesa literatura fără nicio aspirație secretă de a o face. Pur și simplu, găsea că lumea literară și artistică e mai interesantă decât restul. Luchi, la rândul ei, îl adusese în casa lui Sebi pe colegul ei, Mihai Spurcaciu care tăcea stoic de la începutul până la sfârșitul ședinței. Nu mai apariția lui Lazar, obicei, îl făcute să trezară. Care puterea de a hipnotiza? Asta o are și un prăpădit de la moș dacă intri într-o baracă și dai doi lei, îi spuse el fetei. Dar care o inteligență în ebulism e foarte interesantă? Asta e cert și e cu totul altceva.